Ja, mitt namn är Johan och eh, jag har en fråga angående eh, My Vingren som är anställd som praktikant hos er. Eh, känner du till det? Ja, absolut. Jag tror är hennes, vad man nu kan säga, jag chef är väl och på sig. Jag undrar lite bara hur, hur eh, My Vingren då kom in i på Sveriges Radio och på vilket sätt kom hon in? Det här är ju en ganska kontroversiell organisation som hon kommer ifrån. Ja, just det. Hon, eh, hon sökte praktikplats och bedömdes utifrån sina meriter och fick... Eh, Men det här är ju ja, är otroligt bra. kontroversiellt eh, med denna. Och Är det verkligen lämpligt att ha så demokratiskt tveksamma individer i en eh, kanal som säger sig vara politiskt oberoende?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 De har, de har erkänt att de har kontakter med antifascistiska aktioner och revolutionära fronten som då utsätter politiska motståndare för, för våld och hot. Och som av eh, CEPO listas som en säkerhetsrisk för Sverige. Eh, Mattias Våg då är ju dömd och eh, grundare av antifascistiska aktioner. Stoppa stopp ett tag, Johan Andersson. Jag måste säga att jag gillar inte din det, det sätt att formulera dig därför att i dina frågor för att jag för att jag köper inte det. Okay. Så att, uh, men du, du jämförde hennes politiska engage eller hennes engagemang i researchgruppen med människor som spelar bowling. Skriver och... du det som liksom ett litet jag Försöker citera mig på det? För det har jag inte sagt. Okej, okay, men du sa att det finns många människor som har olika intressen när jag frågade om...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 rätt om du tar avstånd från historiens värsta massmördare. Vad skickar du för signaler? Du, insinuera inte. Koppla inte ihop mig med några massmord. Det är det flera som har Ja förklärt. men du tar, inte avstånd, det. Det tar ja. inte avstånd från det. Du tar ett avstånd från det. De har mördat 80 miljoner människor. Det borde ju Sveriges lyssnare Har du fler relevanta frågor? Kom igen. Ja, jag, tänker inte gå med, jag tänker inte spela ditt spel. Så att, eh, kom igen. Har du någonting att fråga om som är relevant? Kom igen. Ta du avstånd från våldsanvändning mot politiska motståndare? <fums> <fums> <fums> oj, oj, oj. oj. Ja, nej, men, jag tror inte vi kommer simla mycket längre. Men, jag tackar så mycket för samtalet. Varför, varför använder du teknik mot mig? Tack så mycket, Johan. Är jag färdig. Det är färdig. Det det. Hej så länge.